שיר בשקל. שיר בשקל. שיר, שיר, שיר, שיר בשקל שיר בשקל שיר בשקל שיר בשקל שיר בשקל שיר בשקל שיר בשקל שיר שלא תשמעו בשום מקום אחר ששווה בדרך כלל שקל או פחות והפעם בשיר בשקל נמרוד מה אהבת הפעם? הפעם האמת הבאנו שיר של האחים והאחיות. אחים ואחיות זה כמו גרסה ישראלית של The Mamas and the Puppas. כן, והשיר נקרא כיבוי צופי. זה שיר נורא נחמד, מי שיודע מה זה כיבוי צופי, כל אחד יודע מה זה כיבוי צופי. אני יודע מה זה כיבוי צופי. זה כיבוי שהצופים מכבים אותו. כן, עכשיו, הפעם זה לא שיר שצוחקים עליו, זה שיר שאנחנו מעריכים. שיר מאוד יפה. אני לא מעריך את השיר הזה. זה שיר שצוחקים עליו טוב, אוקיי, זה שיר מצחיק, מצחיק. אני חושב שכדאי שנשמע אותו. מוזיקה של מדורה כזה, ולהאזין למילים אני חושב. אני חושב. כבר נגמרה המדורה, מחר תגידו שהיה נחמד נורא, אבל הרגעים הכי יפים, הם תמיד בכיבוי צופים, אבל הרגעים הכי יפים. ומי שלא כלה? הם תמיד בכיבוי צופים. הבנות מזדלקות וצעקות, כי מי שנשארת חוטפת מכות. תעמוד זקוי ובטחוי כופי, חושע של חלה המדורה עולה השעה, נשמח שנשמח לי הקרקע, החרוך אומר, זה לא מספיק, צריך להמשיך, אף אחד לא מפסיק, כמה אני חובר, זה לא, אף אף אחד לא מפסיק, זה לא משהו, זה אם תופסים אותנו. בוא נזו הרמוניה. (צחוק) ורק לפי התחילה מידה יציאו שקור היה... לא רוצה להגיד ציפי. יפי! יפי! יפי! שקור היה יציאו...